і деградація молення починається в розумі. І з почуттям, притаманним йому драматизму, Штукенгайзен вдавався до пуклих, майже театральних образів. Так, ілюструючи підміну понять, яка передує декаданцу, він наводив як приклад два запитання, що їх ставила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 і конкуренції видів. Друге – вилогу дійсність вищого задуму, де була можливою співпраця і взаємодопомога. Крок за кроком, аналізуючи структуру людської натури, він виокремлював пункти, де відбувалися подібні розходження понять. Бажання, гнів, жадібність, азарт, заздрість –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 а водночас ностальгійний екскурс деревом мов. Щоразу, повертаючись до першого рисунку, що його штукенгайзен виконав чорною тушю на креслярському папері, він удавався також до фонетичного аналізу спорідненості мов. Виокремлюючи мові певні ритмічні структури, записані в вигляді